RecPlay, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. RecPlay, això mateix, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio, en aquest cas amb escassos que venen de, de la capital de Llevant, Manacó. Com estàu? Bé. Saludam? Bé, eh? bé. que m'he apuntat. Anemi com va? An Albert? An jo mateix... Com també m'he apuntat, en Xavier Exacte. i en Tom Evo. Uh, començarem entrevista amb, amb una anècdota. L'altre dia... Uh, no, no importa, vos poseu escas. Es, es, no, ah, no, a no, veure, es a veure. Som per jo. <ríe> uh, L'altre dia... Uh, començarem així l'entrevista, no? L'altre dia hi havia una rabat la Vilafranca i un amic meu m'ha dit que, que tocava un grup d'esca. Hòstia, escas. Esca. Esca. Heu compartir micro. I li vaig demanar quin grup era. I diu, escassos. I jo, escassos no fan escà. Però vaig, hagués de deduir que fèieu escà. És un nom de grup d'escà, això, no? Escassos? No són massa corets, diguem. Jo ja dic que molts que ja l'hi fiquen escà perquè sí. no té escassos, no? Sí, però d'escarres. No, no té res a veure estil de música que fan. I perquè vos vau posar escassos. Bueno, per escars, perquè realment a l'època que ens vam posar els noms pues, no teníem ni dos vests per comprar molts instruments musicals ni, ni res. I supos que d'aquí van venir els casos. I el cap, pues, per no posar una ceba, van para una cap, per som més originals. Està bé. Mm. Um, vareu guanyar un concurs fa poc, no? Certament sí. de cançó. Sí. Certament de cançó de Vilafranca. Sí. Molt bé. I, des de... I quan vos vareu formar? Doncs... Pues... Pues... Fa dos anys. Sí, uns dos, dos. dos anys. Sí. Nemi, que és va entrar a l'agost del 2008. Mm -hmm. I Manacó, eh? Manacó, hi ha molt de grups. Sou tots de Manacó? I senyora... No, de Sant Llorençina. Bé, idò, tu no xerrarem. Vale. Inici, inici de la grup Manacó. Manacó és una ciutat del moble i dels músics, diríem, eh? també. Mm -hmm. Perquè realment surten molt de músics de Manacó, però, però és que hi ha com una, una frontera allà enmig de Mallorca que que separe els grups de llevant dels grups d'oponent, no? No sé. No vols trobar amb aquesta...? Sí, podríem dir que, no sé... Es... Es... El grup de per aquí, bé, podríem dir que... Podria dir que hi havia un poc, potser amb millor, no dos estils però lo millor dues influències distintes. Rock Manacurí. Bé, sí, dir-li així. Sí, fa molt malament. Sí, hi ha que... Un grupor així de pauma, un sí. sol, sol, sol grupor així... Un sol grupor de, de, de, de, de, de per aquí. També perquè hi ha poques sales, no? Poques sí, sales. allà També... el panorama està molt, molt malament. Oh. Després en parlem. Um, quan vareu començar, o quan vareu decidir fer fer el grup, per què? I amb quines expectatives? Cachande. Sí. sí, van sí. començar com més un hobby, una manera de passar... Sí. Com o cachondeo, ehm tenint en compte els títols de, de, de les cançons Soledat, bueno. surrealisme, etc sentiments, no? Sí, sí, sí, això sí. Està fet a posta això. Sí. Mm. sí, les cançons sí, són Sí, sí, sí. sí cançons totes. Sí. Qui les fa? Poses un pac en ratots. Sí, de pont. Sí, sí. Bé, si el o... sobretot ells dos. Sí, es som que... Som els que portem un pat d'idea, però tots, en general, som... I per sí, som música i tot, sí. composició, i això és cosa bueno, de tots. Sí. I nosaltres ho hem fet i tot. I un dia s'hi baixista, i anàvem fent-ho per I quina idea teniu de grup, quan, quan vos hi vareu posar? El primer, primer saig? Ja crec que primer, quan vàrem... Bueno, jo quan vaig fer els primers aig, de tu, que presteig, que feia un ou, me'n recordo, <ríe> quan s'hi fa d'ahir, perquè ja vaig ser de reenventar i m'han dit, que cercam una bateria, que, que tenim la nostra bateria que despengi un muntó, i, i van dir, bueno, què feim? I vaig dir, bueno, primer el llibre comentant, no? <ríe> no hem de tenir cap problema aquí. I recordo que, que va, estar, va estar bastant guai, tio. Ja amb molta il·lusió. Va sí. començar a experimentar i de tot donar moltes ganes i molta il·lusió. Pensant que era més un hobby, però així com més hem anat avançant, pues, més ganes heia posat i ja veient que és una cosa que, de moment, mos va bé i que tots hi posen ganes. On no heu fet concerts? Buf. Per Inca. Això sí que són les que has dhaver Per Sons Per Palma. Per Palma també. Els mm -hmm. hem passejat un poc oh, entre el tot. Per Per Tà també, Uh -huh. i quan pujau a un escenari o abans de pujar o després, què sentiu? Nervis Nervis per un tuó i si no el sentigués si, si, sí. si encara no tingués aquell cuquet i jo he dit això ja no mou no, però <laughs> crec que sobretot ganes ganes de tot ganes. ja i donar a conèixer el sí. que feim sí. jo personalment, nervis, no molts a l'hora d'estar damunt escenari, però sí, ganes de transmotre a altra gent el que tu mateix has fet amb moltes ganes, això o sí sigui com vos definiríeu? Uf. Uf. Ma, una pregunta, col·lega. No, no importa, poseu una etiqueta. Eh? Podeu fer no sé. en frases amb subjecte, haver-ho dedicat. Un grup enllà no has de fer feina, un grup enllà no has de tirar prems bans, sí. i que no m'ho canxeran bé tu molt. Sí. I sobretot un grup que a part de grup de música també és grup de companyerisme no i amistat a dins. No no sé. És important. No. no sé si eren massa amigues, eh? Um, volia deixar aquest tema per, per, per més tard, però ja que, ja que en parlem, um, en altres entrevistes amb altres, altres grups que, que s'han presentat també uh, en el Repplay, hem parlat una mica de, de que la música en català... Um, ha abandonat una mica aquell, eh, aquell estereotip que era el rock català, que era una cosa uh -huh. molt, molt centrada, no? i avui en dia ja podem dir que hi ha un, un horitzó, hi ha un panorama de grups, una varietat d'estils, i tot resulta molt digne de mirar i, i que, que, que pica la curiositat. No? Um, Està una mica tens d'aquest panorama? Jo crec que m'ha anat amb poca consciència, de conservar així... Aquest, sí, sí, en sí. altra... Sí, sí, però jo crec que ara els grups en català són molt més alternatius que no els d'antes. Mm. Sí, ara s'ha abandonat el ja has dit d'aquella estàndar que hi havia de, de defensar, no?, la cultura catalana. En altres, per exemple, eh, si fem cançons en, en català, és més que res la nostra llengua. No, per ideals polítics això. Ja, ja, ja a, assolir una normalitat, una normalitat sí, desitjada. Sí, és això. Ja són sí, havia dessixí duna vallada tota, una gent més patxanya tot, De totes maneres, ehm, que pensau que penseu que independentment de posicions polítiques de les quals evidentment no en parlarem, però allà, es, el fet de cantar en català a Mallorca o les Illes obrir portes. T -t -t -t tant a nivell d'illa com de cara a els altres territoris. en els altres territoris no massa. Yeah. Sí, aquí a Mallorca i a puntura de Catalunya i Blància, sí, seríem d'allà, sí, però, per exemple, un... si hi ha una xerra de català, a puntura yeah. no ho entén i aquesta cosa ja fa que no arribi tant. Però per això Pepper, no val dir res. Pots resultats, fa... òtic, exacte. No, per aquí, per dir en Mallorca... Per ajuda aquí, per dir en Mallorca, moure't en... Sí, moure't moltíssim no, no, no aquí. Aquí, Sortirem... primer de tot, moure't en català per dins Mallorca i per dins les illes t'ajuda moltíssim. A l'hora de sortir de fora no tens perquè què deixar de fer català, perquè la llengua aquí tens tu, però en el mateix temps anar fent provar altres idiomes perquè tothom estigui còmode en la música que què sent. Teniu com objectiu sortir fora de Mallorca tocar, a tocar, objectiu a, a curt termini. Això m'ho fa molt que... Em mogo filts, ja, per fer això. No. <laughs> bueno, no. això no. el tema que està pendent, no? sí, acabar de, de donar-se passa. La... A... Però sí que és una cosa que mos, mos, tants, mos agradaria, mos fa Estem però... Estic mirant perquè... com reacciona la gent d'aquí per poder sortir de fora. Arriba un moment en què en li... es... tenim un territori limitat per la mà Mediterrània, no? Segurament és mm -hmm. la nostra gran frontera. Uh, els circuit, circuits o llocs per tocar que a Mallorca sempre s'ha dit que, que són limitats i les ajudes institucionals per dir-ho així, sempre són, estan en el punt de mira dels músics. Sí. Uh, teniu aquesta mateixa crítica, la compartiu? Hombre, tot això podria estar bastant millor. Sí. Què faríeu? Mira... Si ara, ara vos anomenassin a cadascun de voltros un, vos donassin una responsabilitat dins la Conselleria d'Educació de, i Cultura? Pues un peu més de, sí. o sigui, tant musical, o sigui, com molt, tan, sobretot a sobretot en la forma de teatre sí. i tot xaval, pues, matèria... Sí, però també és Estim això, eh, més, a banda de de de focalitzar-se dins s'ambient musical també dins s'ambient cultural. Mm. En general, perquè no sé, no últimament la societat no, no està culturitzada, no sé, com tot gerido. Mm. No, això també passa una mica, també n han parlat amb altres grups de, a les rebel·les, no? Mm -hmm. Els pobles que s'estan substituint aquelles rebel·les clàssiques sí. amb, els, amb els grups de poble per, per sí. punxar discs. Sí. Com ho sí. diu això? També canvia el perfil de la gent que hi va. Mm. Mm. Sí, sí, sí. Això fa mal. Això això és, és... Pot ser... Això fa mal. El pitjor que ens poden fer és músics. Sí, sí. També tot, tots aquests grups de verbenes així, també, Volgisano, no, també, hi ha un pot de competència i això. Bé, però això sempre ja ha estat, sí. no? Sí. sí però si sí, ja hi, ha hi ha papà, però, i tot això, para. ja més... Això és el que agrada, eh, sa Sí, això és ja, la, la dolència. Està substituint la, la música de veres per tot això ja més electrònic i més prefabricat, podríem dir. Però sa gent respon, vull dir que si ho fan perquè realment a sa gent li agrada i si ho segueixen fent, sa gent més li i deixarà... O sa gent li agrada perquè ho fan. També. També. També. Um, esperem no quedar-nos en soledat uh, els qui mos dedicàm humilment a la música i soledat és el títol d'aquesta cançó d'Escassos Boys, though. potents, no això, eh? Influències? <laughs> diverses. N'hi ha moltíssimes. Mm, ah, cadascú té les seves i crec que això ja fa el nostre so. No, com a influència hem dit els però crec que el que li dóna el so gest. és això, que cadascú té unes influències distintes, no sé. I una forma, i, i una forma de tocar cada teniu, sí, exacte, a cada músic teniu? Vos considerau a vosaltres sí. mateixos originals en, en, en la manera de tocar? És una il·lusió un trobar mm. un estiu propi... Cada bé, cosa és la seva atenció, manera. Però molt que vulguis, per això te... No sé, qui sigui, no? No ets ell. Quina formació teniu ara mateix? Uh, bueno, pues, som... Toc, ja hi ha un estornetat d'esquena escura. Tues guitarres, baix, bateria... I, vol... i, vol... I heu pensat incorporar nous elements? No, de moment no ens no, no, no. no fa falta. I pensau que amb el mínim es pot fer al màxim sí, perquè no, no sé i ara si, si haguéssim de imaginem la situació d'escasos d'aquí 3 anys com vos veus? qui sap? Sí, eh, això és un usit està així com està i no sap, no, mai, que, que, que, prendre... que aspirau a, a fer? bueno, doncs pues, primer de tot que... sortir de silla sí. Sí. Sí. i el millor ja després llançar-nos cap ja mm. un mercat Ampli intentant Potser, gravar una discogràfica amb una discogràfica. discogràfica poder fer no sé. una discogràfica seria la idea, però. però, clar, eh, aquí és difícil. Perquè eh, <laughs> autoeditar, et creix es, en això? Bueno, sí, de fet, hem, hem autoeditat un, un EP, per dir-ho d'alguna forma. Uh -huh. eh, Me n'acaba més que res. I, bueno, és l'única manera de, que hem trobat per poder de, de, difondre la nostra música. Normalment és el recurs que tenim. Internet. Sí, internet, ja sí, internet no, i també físicament un disc i sí. tot fet nostre. Crec més xerres també, no? Oh? Doncs el familiar i tot això. Boja, boja sobretot, per la zona d'allà. Mm -hmm. on... Aquí, això de, de... Parlar una mica també de, de discogràfiques i autoedició... Internet, és, és, amb, i amb això afegint-ne aquest complement de, de crisi econòmica uh, és bastant sí, sí, és difícil, és, és difícil, no? És difícil. Sí. Mm. Però, ah, de ja tenc familiars per allà, per, per València i tal, però era més, cercaven més estil uh, flamenco i tot això, saps? I com, sí, més el que saludar. I i tal, ja sí. no els interessava tampoc i... Però, bueno, tiren cables. Per un... I a l'hora d'enregistrar, teniu facilitats? No. El tema d'enregistrar, el guim un poc a l'aire. Sí, no, sí, no. facilitat. Avui en dia ja molts grups s'enregistren ells mateixos al lo el seu local. És que fem pràcticament, mm. perquè ja comptam amb la gesta mig, que bé, ho té com, com un hobby, però bé, també en treu uns, un mm. dos best, que toques. és l'oquetoquet. És l'oquetoquet, però fa molt I és el recurs que tenim per gravar recorre en aquesta persona. I ja te sent, te sent diferent si no vas eh, al segon que un puestor, això, ja te sent com a teva, també. Bà, a com, això, eh, sense afegir-te, que és com el Cielo en la Terra, se pot dir Que va ja. el material, també. I el vostre públic, teniu, teniu seguidors ja, més dels amics, o, o que no no estàu construint? que publiquen sí. Yeah. Oh, sí, hi ha gent que oh. està fora de ses amistades que sí, que oh. concerts siguin un puest als altres, sempre mira de sempre, seguir nos uh -huh. i què diuen? De lo, lo de res, que hem gravat i tal, estan molt contents, sí, ¿sí? De ja, de res, és no. que ara el grupó comença a anar, però no, aquest grupó antes que va començar Començàvem a trobar s'estil. Ta... Però ara era molt clau de diferents estils, i tal. però ara dius, no, que hi dos temes que han gravat i tal, i que m'ha enviat en els en el concurs i tal, mm. però és que, no, el grup ja va per aquí, saps? Ja, però és que s'encamina, sí. d'una manera. M'hanca una mica d'autoestima entre els músics de les illes. Autoestima. Com? Sí. Si manca. Sí, pot ser bé. Que falta optimisme i, i un allar de dir no, saps? Uh, sí, jo crec que això també va allillat de... en els recursos que tenim, que és el que dèiem abans. Mm. Que... Ajudes... Pff, moltes, moltes, moltes no en tenim. Però... Parleu abans de que estau molt il·lusionats en seguir endavant, però hi ha un, hi ha una malaltia o una epidèmia, per dir-ho així, ja, entre els grups de Mallorca que fa molts grups, a més... Eh, sempre segueixen la mateixa línia, no? que al cap de 5 anys no sé si és pel desgast o perquè no han aconseguit o no toquen o fins i tot grups que han sortit bastant a tocar fora però als 5 anys, pentures el caràcter i llenç que fa que que ho deixin, ho deixin se vagin a, a més, sempre amb aquesta trajectòria anar a pagar-se lentament fins que el grup desapareix per complet Bueno, perquè s'arriben a cansar totes, que pareix que perden-se, perden perden-se les perden També és perdre-se a tocar per tot, he tocat a festes, he tocat a, a, a, a juntament els portem bons, per molts i, no I unes també. He sortit i he pagat dues per allà per no, per seguir-lo. Si I al cafè. No, i també pas públic. jo crec que lo millor és perquè la gent s'estima molt més anar a veure punxadiscs, a Sí. o gent d'aquesta ballada i infravalores, grups propis de silla jo us que, que insistir en, en, en s'autoestima auto, i s'autoajuda per sortir i fer nos valdre en el continent, a Catalunya i al Valencià i amb això, per fer això supos que mancarien eines, com per exemple l'organització dels músics és com... claro, es que cadascú per exemple, ara tu no, perquè estudies però jo trob que és que és un canvi super superradical de tirar-se la manta per la cabeza i dir, eh, ho deixen tot i, i partim. Sí, sí, sí, sí. Hi <laughs> ha grups que ho han fet, de fet, sí, el deixen tot, sí, tot això ni sí, prou en sort. És difícil, saps? Sí. Però vas sí. tenir molt clar. de tenir sort, també. O provar i dir, bé, eh? si sí. no anaves bé, has fet un any per allà, no has fet res, Esperam que aquest concurs, el RecPlay, serveixi per aquesta imatge aquesta projecció exterior que tant necessitam no? mm -hmm. què vos o pareix? O uh, quan vareu sentir que el regplay enguany era de música en català, tot això, que vos va pareixer? Mordi, varen tirar de cap això molt ja. sí. com a temporada mordi, varen tirar mira, varen dir el era un dia que sortim a fer dues copes, molt balançar i van dir, mira, la setmana que ve anem a gravar per a les sí, llaves perquè concurs. Jo cercant vaig sentir en si vetres també de ràdio, vaig sentir el del concurs això i vaig Està dir... Està bé que escoltau aquesta, ràdio, aquesta ràdio. <laughs> <Sí>. <laughs> dir, dir que és una oportunitat i ja vaig comentar i tots, doncs pues, sí, vam... i començàvem a gravar i res. Jo troc que és una oportunitat perquè a part de, de fer la música en català després, pots sortir de fora i ja tens, no sé... Tens més oportunitats. Cantes en català, aquí dins illa te mouràs. Després pots sortir a altres puestos i ja tens això que has fet. No sé, trobo que és una oportunitat per tots els músics de Mallorca, de viceforma entera i Menorca, trobo. Molt bé. I d'Ami, Albert, Núria, Xavier i Tomeu, moltes gràcies per haver vengut als Estudis de Palma, per haver-vos desplaçat des de Manacó fins aquí. Res, val la pena. No sé si desitjar-vos sort perquè... No, no crec que la necessiteu, us ho dic de veres. No, sona no, sona potent no, el dos i no, no, no. Vos creieu vos com és un humil gràcies. consell que us puc donar. Moltes gràcies per venir i, si vos espereix, ens acomiadam amb un tema vostre que es diu surrealisme. Clar, sí, ben, sí amo. Clar, sí. Per per molt bé, bé. No, no.